No m'agrada tractar així la gent gran. Però vostè són uns testimonis molt importants. I no m'interessa que es morin ni que s'escapin. He bloquejat la porta de darrere i gairebé totes les finestres amb els mobles que he trobat. Però no hi ha res que pesi prou per això. Si s'ho proposen de debò entraran igualment. Val més això que res. I ara ells que es quedin aquí i vostè i jo anem a la planta baixa. Sap disparar una pistola, oi? Sí, suposo. ja també vinc. No em puc quedar, he de venir amb vostès. Ja li he dit que no vull que li passi res a vostè. N'ha de sortir viu d'aquesta perquè surti la veritat a la llum d'una vegada. Escolta, Tu quedadate a la teva habitació, sent? Però senyor Grimer, i si li passa alguna cosa? No, no em passarà res dea qui poc vindrà un aliat molt fort a salvar-nos. De debò? És clar que sí. Quan he tingut problemes fos on fos ell sempre m'ha vingut a ajudar. No suporta la gent dolenta, li diuen a Steiner el magnífic. H... Mm. Un monstre. La ira de Steiner el Magnífic Ara! Correu! No, no, no. Aneu cap al nord! Vinga! Uh. Uh. Encara sort! Els nens gairebé estan fora de perill Vagis-en! Vostè també! Però és que he d'anar a veure si al centre del poble encara hi ha algú que... D'això ja me n'encarrego jo. Vostè, acompanyi els nens. D'acord. Uh, abans d'anar-se'n, em pot dir una cosa? Li sona un tal Bonaparte o, més ben dit, un home que es fa dir claus pope claus pope, Sí que el conec, clar És l'amo de l'hotel Festac. Què fas, aquí, tota sola? Tranqui·la que sóc dels teus. He, he provat de fugir. Però el poble està ple de cadàvers. No sé un anàrtic, on anar. Estic sola. D'on véns? On eres? Aquella home ho dirigeix tot des de l'habitació. Jo l'he sentit. Quin home? Es diu Roberto. i ja em semblava estrany que entrés i sortís tantes vegades de l'habitació. I cada cop es dutxava i es canviava de roba. I on és ara aquest tal Roberto? A la tercera planta de l'hotel Bermach. Jo no... No sabia que aquell home era un assassí. No ho sabia. Escolta... A l'altre hotel, al fèrstec, hi ha gent amagada. Et peus amb cor d'anar sola fins allà? So... sola! Tinc por! I aixeca't, pa! Long. El miratge que fa temps que segueixo ha deixat de ser-ho. Ara que vostè s'ha fet realitat ja puc donar per acabades les meves vacances i posar-me a treballar de debò. A partir d'ara sóc aquí de servei com a policia. A partir d'ara em reincorporo al cos. Em poris aquesta màia, si us plau. Vagi a l'Hotel Ftec. Allà hi ha l'home que busca. Vol dir en Frans Bonaparte. I vostè on va ara, inspector? Ja li he dit, a treballar. Quan torni, ja parlarem. Li he de fer una pila de preguntes. Doctor, té Li dec una disculpa. Què tens? Et trobes bé, nina? És que el cap se m'ha omplert de records. Els records que tenia més enterrats. Els records que tenies enterrats? No vull... no vull recuperar tots aquells records. Si tot això que recordo, resulta que també ho recorda el meu germà Johan. Surt d'aquí. No... no dispari. Que... que sóc del poble més que aquí. No dispari, si us plau On és el que dirigeix tot això? T'he preguntat on carai és aquest tal Roberto. Aixeca't, vinga. Camina. No vull. Això està ple de morts. Em tornaré boja. No puc. Precisament per això hem d'arribar a l'hotel Fèrstec com més aviat millor. Obre els uns. Erika Tu suplico. Erika! És la seva dona? Ho sento, però, la seva dona ja no. Jo estic de per seva. Aquí corre en perill. Els duré un lloc segur Doni'm una pistola Penso que us hi ha trets el paio que mor mort l'Èrica Deixi'm una pistola Vull matar el paio que ens ha destrossat la vida El mataré, el mataré La seva dona no ho hauria volgut, això S'hauria estimat més que salvés el seu fill, oi que sí? Pensi-s'ho bé Segueixi'm, hi ha un camí per on es pot fugir cap al nord He pensat que és millor no anar a l'hotel, vine amb nosaltres va No, no me'n vull anar enlloc Està bé, et vindré a buscar, no et moguis d'aquí Sens? Jo està molt tranquil. Escolti, què volen aquesta gent? El bitllet de loteria que ens ha tocat a la meva dona i a mi, és això? No. Mm. Caso. Aquests últims dies tinc la sensació que he visc un malson, sap? Miri el que ha passat. Per culpa dels maleïts diners, jo, que no havia tocat mai ni un arma, m'he comprat un arsenal sencer. És evident que és millor ser normal, eh? Ser normal... Li he de dir a la meva dona que tot això no ha sigut culpa nostra. Ei, que em sents? Escolta! Senyor el Senyor Hennig! La... la meva dona... Senyora, els han mort. Cap aquí, de pressa. Diria que ens disparen des de l'edifici del davant, que hi ha un soterrani. Sí, a sota la cuina hi ha el rebost. Que, que, que estàs bé? I tu? Has sigut el meu pare... Segur que s'ha enfadat perquè se li ha acabat el veure. No, això no és veritat, Bim. El pare sempre em pega quan s'enfada i com cara... no hi sóc... Tu et penses que el teu pare és capaç de fer una cosa així? De debò t'ho penses? Potser sí. Si jo surto a fora, tot això s'acabarà. Si jo surto... Mm. Quantes vegades li he de dir, vostè no s'ha de morir, ha de seguir viu. Si torno a obrir la boca, li juro que el lligo. M'ha bé. bé? dins aquí, ja me n'encarrego jo. Senyor Grímor! Que no te'n recordes, quan tinc problemes, l'invencible Steiner el Magnífic sempre em ve ajudar. Jo fa anys vaig ser testimoni d'un fenomen semblant en un experiment. A alguns nens se'ls provocava tràvia pena o se'ls sometia a molta pressió. Llavors els hi canviava la personalitat. Vam comprovar que es tornaven extremament violents i la majoria es van acabar matant. És increïble que hagis viscut tants anys. No porto cap arma, ho veieu? Sisplau, plau, escolteu-me. Us vull dir una cosa. Per què ho feu, això? Qui us ho ha ordenat? No sé si sou de l'antiga Alemanya democràtica ni si sou exagents de l'Estassi. Us juro que m'és exactament igual qui sou. Mireu-me, jo no sóc ningú, sentiu? Feu-vos aquesta pregunta. Tingueu ordres o no, reflexioneu i feu-vos aquesta pregunta. Què hi heu vingut a fer, en aquest poble? Escolteu el que us diu el cor! Ho podeu fer, oi que sí? Jo sé... que ho podeu fer! Però què fas? Eh? Quina por he passat! He vingut sola fins aquí! Que bé! Quina sort que t'he trobat! Cada dia em quedava enganxat a la pantalla del televisor mirant la meva sèrie preferida. Però no me'n recordo si vaig veure l'últim capítol. Vinga, anem! No! No vull! No! No! No! Ho va descobrir el protagonista? d'aquell jove tan escarrencit que, quan s'enfadava, es convertia en l'Esteiner, el magnífic, m'agradaria saber si al final va arribar a ser feliç. Aquell jove... tan de bo arribés a ser feliç. Aaaah! Vinga, ja falta poc! Una mica més i sortirem del bosc! Vostès són de Ruhanjaimoi? Qui són, vostès? Però... però què passa, al poble? Ha vingut una gent armada fins a les dents, La gent s'ha començat a matar els uns als altres! Ah! Vostès també som dels seus! No, calmis. Els venim a ajudar. Que ha vist un oriental pel poble? Un japonès que duu els cabells llargs. Que l'ha vist? Un japonès? Que el coneixen? Uh, sap qui vull dir? L'ha vist? Sí, és clar que sí. Ens ha ajudat a escapar-nos dels nens i a mi. S'ha calat allà per mirar de salvar més gent. Quan ens hem separat, ha dit que se n'anava a l'hotel Fàstic. <ríe> Nina! Miri, al final d'aquest camí hi ha el meu cotxe aparcat. Tinguï. Agafi-l'hi i emportis els ferits i els malalts. De pressa. I avisi la policia així que pugui, plau. Que, que, que volen anar al poble? No ho facin! Disparen a tothom! Els mataran! Enten-me, l'home japonès que diu que els ha ajudat, és amic meu. He de mirar de salvar-lo. Vostè avisi la policia, si plau. És aquí, Hotel Fairtag. Ah! ah! Rimar, però... Hola, atén-me. Sabia que vindries, amic meu. Dos a l'edifici del costat. Un aquí, un pis més avall. Un altre aquí. Me n'he carregat quatre. Ja veig que ha vingut l'Esteiner el Magnífic, oi que sí? Doncs no, mira, aquest cop no ha vingut... He sigut jo. M'he empipat i he decidit agafar la iniciativa. Deixa'm que admiro les ferides. Ah, és veritat, abans que me'n descuidi. Té, és una carta. L'inspector Lunguer m'ha dit que la guardés. La va trobar a la mansió de les roses vermelles. Les les' d'anar ajudar. Se n'ha anat tot sol a l'hotel Berbach. Abans et vull mirar les ferides. A mi, deixe'm. Ara vull descansar una estona. Mira. Et presento en Frans Bonaparte. Eh? Senyor Grimor! Tranquil, no passa res, Vim. Quina manera de ploure. Ja seria hora que comencés a escampar. No trobes, doctor Tegma? Sí. Quan faci bon temps, tornarem a anar de pícnic amb en Vim. <susurra> <susurra> <susurra> amb un vinet negre i formatge del bo, eh? clar. Quina tristó. Però no estic trist perquè em moro. Em moro jo. Ara estic trist per la mort del meu fill. Els sentiments humans no desapareixen. Els sentiments surten a qualsevol moment quan menys t'ho esperes. És com com si m'acabés d'arribar una carta que m'haguessin enviat fa molts i molts anys. Ara ja sé què és la tristesa i la... la felicitat. A l'últim, Capítol de l'Stainer el Magnífic Se Segur que va Recuperar La seva humanitat Senyor Grímar Senyor Grímar Senyor Grímar ¡Señor Grimor! ¡No! Yo... Yo no... ¡No! ¡No! Episodio 72. El hombre sin nombre.